Кілька років прожила в кричущих злиднях, у безнадії і розгубленості. Знайти іншу роботу нещастило, хоча шукала досить наполегливо, гwałтуючи і друзів, і знайомих. Але тоді ніхто мене нікуди не порекомендував, всі самі, як то кажуть, висіли у повітрі вичерпавши раціональні способи піднесення свого життєвого рівня, скористалась способом і раціональним, який виявився напрочуд продуктивним. У середині 90-х побачила у популярній газеті оголошення «Робота для неординарних жінок будь-якого віку зі знанням іноземних мов». Інтим тільки за домовленістю і за додаткову неоподатковану платню. Я тоді судомно читала всі можливі оголошення про роботу, але користувалася ними вкрай рідко, маючи стару ще радянську установку. Нічого вартого уваги за об'явою не знайдеш. У всьому треба покладатись лише на знайомство – і то з людьми перевіреними. Чому мене привабило те авантюрне оголошення? Мабуть, дуже дістали злидні. І досі пам'ятаю свій переляк, коли набирала номер і чекала відповіді. Але чоловічий голос, який привітно запросив мене на зустріч, викликав і раціональну довіру. Я записала адресу і домовилася про час зустрічі. Офіс міститься у відомому в Києві будинку старого міста. Жінка на вахті ствердно киває: коли кажеш, що тобі до Карена Пепербаума, ліфт відвозить на сьомий поверх, далі серед дверей до приватних помешкань. Треба було розшукати металеві, пофарбовані тією ж фарбою, що й стіни. Відчинити їх і піднятись вузькими сходами на сьомий А поверх, де й розміщено офіс Карена пепербаума. На темних сходах злякалась, подумала, чому не попередила когось із знайомих, куди йду, якщо раптом зі мною щось не так. Але вгорі світилося світло. На порозі з'явився чоловік з приємною посмішкою, хоча й демонічної південно-східної зовнішності, і запросив до невеличкого офісу з білими стінами і низькою стевею. Страх зник і більше не з'являвся. В офісі не було письмового столу, лише журнальний, і стояв кутній диванчик. В протилежному кутку на тумбурсі блимав комп'ютер. Чоловік, який назвався Кареном Пепербаумом, поставив мені кілька запитань і налив чашку якогось дивовижного дохмяного чаю. І пояснив, чого б він хотів від мене та інших неординарних жінок знанням іноземних мов. Існує певна кількість громадян Західної Європи або Сполучених Штатів, які приїздять в Україну в пошуках... ні, не дружин. Пепербаум скривився. Таку ординарщину він не обслуговує, а якихось різноманітних і досить незвичних речей. Хтось хоче анонімно віддячити дівчині, Нині бабусі, яка пожаліла недобитого офіцера Вермахту у 44-му. Небіщик батько не раз розповідав про неї. І от уже немолодий син хоче втілити в життя те, чого батько так і не зробив. А хтось хоче проїхати маршрутом, з якого його туриста в СРСР 1978 року зняли бо він рвонув кудись самовільно, відставши від організованої групи в Києві. Хтось надумав знімати документальне аматорське кіно про темношкірих дітей, колишніх студентів з африканських країн. І, звичайно ж, у такі нестандартні дороги надійніше вирушати з провідником або з провідницею. Чоловікові завжди більше подобається, щоб його супроводжувала жінка. Навіть якщо вдома в нього кохана дружина, який він зберігає вірність упродовж 36 років. Я погодилась і на тривалий час знайшла собі заробіток та ще й на додачу цікаві враження від подорожей, у ті місця України, куди сама не зібралася б ні за що. Жодного разу в мене не виникло нічого непередбаченого. Бо відразу ставилась до своїх клієнтів як до людей, котрим пощастило в тому сенсі, що мають гроші на виконання своїх дивних бажань.